І заходився відкручувати Трохи повернув ліве люстерко Щоб у ньому міг бачити Що діється позаду машини лише я Здається все Ще раз оглянув кабіну Ага, скринька Відчинив її Сигарети, подільські, сірники Гайки, гвинтики Миколо гукнув до Бунчука Принеси ту ковбасу І шмат батона Сержант кинувся виконувати Вказівку Зрадівши, що й для нього знайшлася робота Я поклав харчів скриньку Апетитно запахло ковбасою Це б іще... У тебе немає самогонки, запитав Осажка. Сашка Хоч би чвертку Ні, я з собою не вожу Він підняв сидіння і поклав під нього ручки, люстерку і викрутку Що, самогон? Перепитав механік А в Гаврила «Мотнись, Сашко, до нього!» Сашко зник на фермі. Я поклав руки на кермо і помітив, що вони тремтіли, А ніби був спокійним. Знав, хвилювання вляжеться. Тільки вийду на ґрунтівку. Вони Сашко з пляшкою. «Насилу випросив!» відхекувався. Я витягнув із шийки кукурудзяний корок, понюхав... У ніс вдарив гострий запах бурякової сивухи. Набрав у рот, трохи ковтнув, а решту виплюнув. Потім більше половини вилив із пляшки на землю. Сашко, механік і Бунчук не спускали з мене очей. Поклав пляшку у скриньку, закрив. Ось тепер все. Завів машину. «Пам'ятай, Арсене!» Шакула небезпечний при затриманні, пам'ятай, сказав мені Дмитро Юхимович. Я жодного разу не глянув на нього, і Махова готувався, Та відчув на собі їхні погляди, прискіпливі, стурбовані. А вже ж через хвилину-другу вічнавіч з убивцею. Відпустив гальмо і молоково зрушив. Це вже майор, слідчий, сержант стежитимуть за мною за крайньої ферми виїхав на дорогу. По обидва боки жовтіло з поле ми хотіли копиці. Сонце було прямо мені в вічі, але я не опустив козирка. За молоковозом тягнувся довгий, темно-сірий шлейф куряви. Вона довго трималася в повітрі і поволі осідала. Здогадувався, що за машиною слідкує Шакула. Щоб у нього не закралася ніяка підозра, на половині дороги загальмував, газанув, а потім зупинився, виліз, підняв капот, кілька хвилин будь колупався в двигуні і знов поїхав. Наближалася третя копичка. Я крадькома зиркав на неї, поглядав на лісосмугу, де ховався Кузьменко з букетом. Натиснув і відпустив акселератор, натиснув і відпустив. Проїхав копицю, в якій ховалися злочинці. Натиснув і відпустив. Навмисне став подалі, ближче до лісосмуги. Вийшов з кабіни і підняв капот. Вліз під нього, прислухаючись. Наче з-під землі біля правої підніжки з'явився присадку витий молодик у синюватій ляній сорочці, з мережевим на комірці, Одутлий, мордатий з русявим чубчиком над лобом. Поставив чорну спортивну сумку на приступку і дивився на мене крізь примружені вії. На його одязі остюки у волоссі солома, шакула, сам. Не витримав, клюнув. Гра почалася. Звідки ти взявся? здивовано вигукнув я. Він облизав губи і перевів подих. Я ковзнув по його постаті очима, намагаючись помітити, де у нього пістолет. Ні, не в кишені. Мабуть, під сорочкою, за паском. Там уже мене нема. Силувано посміхнувшись, розтяг тонкі губи. Ти у місто? Еге, везу молочко. Підкинеш? А чого ж? Ось заберахлив карбюратор. Я посмикав дротик. «А ти не з Тарасівки? До когось приїздив?» «Скакав у гречку», – Шакула оглянувся. «Це ж хто у нас така спритна?» «Є одна доярочка». «Довелося в соломі ночувати», – обтипав сорочку в штани. «Ну, ти скоро?» «Добре, що не знався він на автомобілях і не вмів їздити, а то б...» Що ж він зробив із Філоном? Невже вбив? Не чути було ні стогону, ні зойку. А він при силі. у відкриту сам на сам. Прийшлося б мені сутужно. Ай момент, я хряснув капотом. Шакула задоволено гмикнув, підхопив сумку і вмостився в кабіні. Я зачинив за ним дверцята. Хе, не помітив, що не було ручки. Я сів за кермо. Молоковоз шарпнувся і назустріч помчав пухкий курний шлях. Невже справді Дрига хоче в місто? Повинен же здогадуватись, що на посту ДАЇ перевіряють пасажирів. Повинен. Стривай. Він навмисне сказав про місто, щоб не злякати мене. Точно. Фух. Шакула полегшено зітхнув. «Люблю колеса!»